Det här är Torbjörn Sassersson för Newsvoice och idag intervjuar jag Lars Bern. Han är teknologi företagsledare, samhällsdebatör och författare till tio böcker. Den senaste boken heter Varför försvinner våra kronjuveler? och Den handlar om att de svenska storföretagen försvinner i utländsk ägo.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 Och sen tittar jag på alla de andra också. Eh, ja, Mån av tid alltså, så sitter jag och ofta är det ju så om tar du en sån som a till exempel det, vägen dit går ju <coughs> ofta via Facebook. Om vi går tillbaka till Svenska Dagbördet de fick ju en ny ägare här i Kipstad och hur påverkade det Svenska Dagbördet du? Det var ju i samma veva som Persie Barnevik fick makten på Investor.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 På MSP som började den, nej, som, som var med i den debatten. Men den inleddes av en person från en eh, svensk militär think tank. Och det handlade då om eh, alltså Sveriges beredskap psykologiskt gentemot omvärlden. Och den, den vet om du läste den. Men den, den, okay, den, den, den det sista slutrepliken i den debatten handlade om att Russia Today var det stora hotet mot Sverige. Mm.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 Sociala nätverk där information som läcker ut sprids snabbt Det går inte längre att hålla någonting hemligt. Vi såg det som avslöjades igår från vad heter det? HS, den här banken. Ja, du får kolla vad den heter, den fransiska banken. Där någon it kille hade snott hela kundregistret och la ut det var denna bank som har varit...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 Ja, jag, tycker, alltså jag, kommer, jag har ju skrivit när det gäller min blogg att det är en libertariansk blogg. Jag vägrar att eh, sortera in mig inom partifållet. Eh, jag, jag tycker att allt som befrämjar människors frihet och rätt att fritt uttrycka sig det och det hållet vi ska försöka utvecklas.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 På webb, alltså min mailadress. Nej, inte mail, webbn. antropocene.se. Okay. Mm. Och Antropocene utan H. Men med ett E på slutet. Då rekommenderar vi alla äh, lyssnare att besöka Lars ja. Bärns blogg. Ja. Och så tackar vi för en jätteintressant intervju. Ja, tack så mycket.